Ini dalam rangka penyebaran tentang hadis, keutamaan hadis agar kita semua mencintai hadis Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya menghidupkan hadis. insyaAllah Allah Taala, bagi siapa di antara kita yang bertakwa kepada Allah. Dan baik niatnya dan menyampaikan dari Rasulullah SAW merupakan rahmat yang setiap umat akan berpegang dengannya. Karena yang akan dipegang dijadikan dasar oleh setiap umat adalah perkataan Rasulullah SAW. كان الحديث من صدرهم ما قد لا يبقى بركة الإمام الأوزاعين من التابع التابعين إذا ظهرت البدع فلم ينكرها أهل العلم صارت سنة أبا بلا بدع تلاح ترسبار lah nampak maka tidak ada ahlul ilm ahli ilmu tidak mengingkarinya maka jadilah bid'ah itu sebagai sunnah jika wahabatil bid'ah fa lam yunkirha ahlul ilm صارت سنة kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kabar gembira bagi dari beliau kepada semua ahlul hadis dan para pelajarnya dan orang yang menyampaikan hadis dengan benar nabdallahu ra'i sami'a minna haditsan fahfizhu hatta yubldahu kama sami'ahu alhadits Semoga Allah memberikan cahaya kepada seseorang yang mendengar dari kami hadis, lalu dia menghafalnya, kemudian dia menyampaikannya sebagaimana yang dia dengar. Nafsurullah doa dari Nabi yang mulia Sallallahu Sallam untuk para ahli hadis dan pelajar hadis. Nafsurullahum rah. Aminna hadithan Baru dengan satu hadis. Hadis ini Saya pernah mencatatnya Di sebagian kitab saya Saya kumpulkan Dan mencapai derajat Mutawatir Diriwayatkan oleh Banyak para sahabat Sabda Nabi نذر الله نذر الله مراع صمّى منا حديثا فحديثه أنت يبلبه قما صمّعه. <تصفيق> بركة الصوفيان بن ويلم ما من أهدين يطلب الحديث. إلا وفي وجهه نظرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم نظر اللهم رعا سمع منا حديثا فملغه سبيان بن عيينة شيخ قولوا ذلك اللباء الشافي معتابا إذا صارنك طالب الحديث Melainkan di wajahnya terdapat cahaya berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Naddara Allah umra'an sami'an minna hadithan fabadzabahum Kami ingin sahbda sallallahu alaihi Wasallam tentang Tantang taifah al-mamsoorah Hadis-hadisya berderajat mutawafir La tazal taifahun min ummatim Mamsoorina La yaduruhum man khadhanahum Hatta takoom sa'ah Nabi sallallahu alaihi Wasallam bersabda. Senantiasa ada segolongan ta'ibah, ta'ibah itu sekurang-kurangnya satu orang Ta'ibah Senantiasa ada segolongan dari umatku yang mendapat pertolongan Allah Yang ditolong terus menerus oleh Allah tidak memtolerkan mereka orang yang menghinakan atau merendahkan mereka dan itu berlangsung terus sampai hari kiamat. Mereka tegak di atas kebenaran. Fadl bin Ziyad berkata. Saya pernah mendengar Ahmad bin Hambal lalu disebutkan hadis la tazanu taifatan min ummati zahirin ala al-aql. Fa qala ma qabriyna ataka illam ashabul hadis fa adri manhum. Jika mereka ini bukan ahli hadis maka saya tidak tahu siapa mereka ini. Jadi lima Ahmad bin Amrkan taifa mansura adalah ashabul hadis. Ahlul hadith Berkata Ahmad bin Sinan Dan dia menyebutkan hadith La tazalu taifatun min ummeti ala al-haq Berkata Ahmad bin Sinan Hum ahlul ilm Wa ashabul athar Mereka dalam ahli ilm Dan ahli hadith Berkata Ali bin Madini Guru besar Imam Al-Bukhari Tentang hadis ta'ifah Mansurah Ashabul hadith Mereka adalah ashabul hadith Ahlul hadith Berkata Imam Al-Bukhari Setelah membawakan riwayat Lata zainu ta'ifah min ummati Qalal faqala al-Bukhari Maka Bukhari matakan Ya'ni Ashabul hadith Ahlul Ahlul hadith Ijtifak para ulama mantaq al-Ashab al-Hadith. Kenapa al-Ashab hadith Karena ashab al-Hadith tidak ada madhab mereka kecuali madhab Rasulullah SAW. Tidak ada yang mereka katakan kecuali kalau Rasulullah SAW. Tidak ada yang mereka baca setiap saat kecuali bersolawat kepada Nabi SAW. Tidak ada yang mereka kumpulkan dan mereka catat kemudian kumpulkan kecuali hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka mereka adalah orang-orang yang paling dekat kepada Nabi Sallallahu Alaihi dunia dan akhirat khususnya di akhirat dan mereka adalah orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam basah lidah mereka karena berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena itu para ulama menafsirkan um ashabul hadis sampai-sampai Imam Ahmad berkata Kalau yang dimaksud ini bukan ahli hadis saya tidak tahu lagi siapa mereka itu karena ahlul hadis menghidupkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan mana hadis yang sah dan yang tidak sah menjelaskan tentang makna dari hadis tersebut mem nama baik nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa karena itu tidak ada yang mencintainya kecuali Sunnah. dan tidak ada yang membencinya kecuali ahlul bidah untuk membedakan mana ahli bidah dan mana ahli sunnah kecintaan dan kebencian kepada ahlul hadis sehingga Muhammad pernah diberitahukan di sana di Mekah, si Bulan mengatakan bahawa ahli hadis itu kaum musuh, kaum yang buruk. Maka Imam